Men nu är du klar med dina pepparkakor. Du är. Ja. Egen tur för att vi är igång nu. Ja okej. Okay. Jag vill ta mer pepparkakor menar jag. Podden först. Här sitter vi och har ja. en podd. Ja. Vi har blivit med podd. Äntligen. Ja. Tagit ett tag, men bättre ja. tid än aldrig. Ett års tid har det tagit. 2018. Mm. Är det nu jag är ja? Slutet på 2018. <laughs> ja, 14 december. Så att var att var ja, det är en fredag. En fredag bra. eftermiddag. Precis, faktiskt. en fredag och vi har ett lediga hela dagen. Ja. Jätte Jätteskönt. Jätteskönt, mm. verkligen. Eller led? Jag har haft en telefonintervju idag. Just det. Ja. Ja. det jag har inte jättemycket plug, men det. Podden, ja. först. <laughs> podden först. Podden ja. först. Och det här är ju det är en ganska oklar podd. Ja. Och just nu är det ju ganska oklart vilka vi är också, mm. som sitter här och snackar. Mm, fel i alla fall. Ja. Mm. Linn heter jag. Mm. Malla heter jag. Ja, hej Malle! Hej Lin! Vi är bästa vänner. Ja, det är vi. Har vi varit det? Tack. Ja, mm. ja, vi hade ju tvåårsjubileum. Ja, oh, just I oktober. Det. det hade vi. Ja, lite kul ändå. Ja, i oktober. Ah, okay. Ja, det var ju oktoberfest. Var det inte det förut? Nej, jag har ingen, jag har inte så bra koll på livet längre. Nej. Mitt, li, mitt liv är ganska oklart. Vi, vi hade någon form av jubileum i alla fall. Ja, okej. Okay. Ja. Och här sitter vi. Och har en ganska oklar podd. Ja. Och vi tycker ju att det är lite, lite tråkigt mm. att säga ah, hur, hur gamla är vi och vart bor vi och bla bla bla. Det är lite oväsentligt kanske. Uh -huh. Det kommer fram sen. Uh -huh. Ja, vi kommer ta upp det. Ni kommer, hur vet du, ja. hur gamla vi är. För att vi gör 25 års årskris Och det kommer att märkas. <laughs> det är än, så det är vi är så än. Men vi vill ju fortfarande göra någon form av presentation. Ja. Fem lite, lite mer random fakta mm. om dig. Jag är besatt av katter. Besatt är det svenska tack, ordet. Tack. Mm. Jag är besatta katter, mm. älskar katter. Um, har gärna 17 stycken. Men... Mm. Det är ett bra antal, ojämnt, det gillar jag. Just jag gillar inte ojämna antal. Okay. Ah. 18 då. Ah. Ah. Alltid ett steg uppåt, ah, räkna precis. alltid uppåt. Ah. Förutom gällande ålder, vi är inte svämman. Precis. Det är bra. <laughs> eh, vad har jag mer? Jag har haft väldigt många olika hårfärger. Mm. Eh, just nu har jag grönt. Vilket Jättefint. Jag Färgen jag passar eller känner mig mm. bäst i, vad säger man? Ja, mig men det, bäst i det. det är nog faktiskt eh, förutom rött. Då. Rött är ju mm. minst här toppen. Mm. Men förutom rött så känner jag att grönt verkligen är det. Som jag, som jag personligen gillar dig bäst i. Ja, men jag tidigt är bättre i rött. Mm. Och nu i grönt. Men jag ja. är bättre i grönt än i rött faktiskt. Ah. Kanske ska ha halva rött och halva grönt någon dag. Så men det kan ju bero på grön. att man ändras som person också. Att du känner mm, dig så så mer bekväm överlag. Jag, kanske. jag älskar så kallade pappaskämt. Slash ja. tåra skämt. Mm. Dad det, jokes. Ja, det gör ju du också, vet jag. Jag älskar dad jokes. Det lite vad de här videorna. Ja. Kul. Ja. Eh, jag ser dåligt på långt håll mm. eh, och tacos är min favoriträtt. Det ska jag ja. äta idag för det är ju ja. fredag. Och folk <laughs> tänker ju här: att nej, men tacos är ju de flesta favoriträtt. Men mm. jag jag kan ju så här, vad heter det? bekräfta att det, det är på en helt annan nivå. Det är inte det är tacos en gång i veckan utan hade Malla kunnat så hade det varit i alla fall fyra dagar i veckan oh. utan problem. Ja, oh. jag ska äta tacos idag ikväll nu och sen har vi redan bestämt att vi ska ha tacos till lunch imorgon eftersom det alltid blir över så om oh. mig. Men någon vill jag veta lite fem onödiga fakta om dig? Ja, oh, något som är jag är ganska diskret med det här men jag älskar ju corgis. <laughs> Ja, ja. Jag älskar Korgis. Eh, också på en sån här besatt nivå. Mm. Men jag är nog lite mer, lite mer besatt av Korgis än, av, än vad du är av katter. Mm. För att mitt är så specifikt. Ja, jag sätt. tror det. Jag, älskar, jag är ju en hundperson och du är en kattperson. Mm. Vilket är roligt i och med att du har en hund och jag ja, har en <laughs> katt hemma hos mamma. Ja, det är kul. Ska vi byta? <laughs> Nej, jag. Fan, ja. hon menar du? <laughs> <laughs> uh, jag lär mig låttexter jättefort. Mm. Och jag, kan, jag kommer ihåg väldigt många... Det är inte bara att uh. jag lär mig dem och sen att det bara... Hy, Nej. Utan de finns ju kvar. Ja, och du kan inte bara refrängen som alla andra. Alla Nej. andra bara, jag kan refrängen, ja, men... Mm. Hon kan ju liksom hela låten ja. och alla de här konstadelarna är också speciellt. Typ. Ja, uh -huh. Nej, men det, det är ju aldrig så alltså vissa låtar såklart som jag verkligen gillar har ju jag verkligen kollat upp texten och lärt mig. Mm. Men ofta så blir det att det bara fastnar. Som om, när man har kollat på Melodifestivalen till exempel. När de här så här eh, snabbgenomgångarna är så kan ju jag typ reda refrängerna på låtarna. Ja, men exakt. Och då har man ju hört dem en gång. Så det... Det men hur känns det inte det med får du låta lätt på hjärnan då? Ja, ja kan jag tänka mig det. jättelätt. Det får jag med men jag får ofta på få melodin eller så får jag ja. en mening av låten. Ja, jag kommer ju ofta ihåg låttexter men jag kan ibland glömma av melodin. Det är lite sjukt. Ja. Jag sjukt. Ja, och liksom så här när jag har skrivit eh, låttexter så kommer jag typ du, alltså, skit skitsamma, slutsats. <laughs> jag lär mig låttexter väldigt fort och kan väldigt många låtar. Ja. Sjunger inte mm. bra men jag kan dem. Eh, jag använder väldigt mycket förkortningar när jag skriver mm. eh, som eh, alla hatar Men det är, det är också relativt nytt ja. för du har ju inte alltid gjort vad var du med som är som inte använder Ja, men Jag, tro, jag tror men att bara. det var sen i somras när jag började skriva mm. gumman alltså GMN och gubben g -B -N, för att det var så här lite drygt och det var på skämt ja. och sen så blev det ja. och det blev ett addiction liksom. Vem förkortar mycket eller talat alltså. MKT. Nej. <skratt> nej, säger jag bara nej. Du <skratt> får säga förkortningsquiz någon gång. Oh, oh, Vad jäv, jävlar ska jag komma på svåra. Ja, det får du göra. Mm. Nej, det ska inte alls göra för du kommer att komma och använda dem mot mig sen. Ja, våran podd kommer jag kanske förkorta ibland. Det blir ju EGOP. <skratt> Just det, EGOP. EGOP. Äggkopp det <laughs> ja, ja, men det är ju ganska bra ändå. Ja, för det, jag vet inte om vi sa det. Men våran podd heter ju en ganska oklar podd. Ja, för att den är ganska oklar. Ja. ja. Eh, det var lite spontant. Vi, mm. vi har haft typ 14 olika namn tror jag. Mm. Och sen i morse när jag satt och reflekterade. När folk hade så här snackat. Eller frågat oss bara. Nej, men vad kommer den handla om? Så har vi aldrig något tydligt svar. Så att då har det liksom blivit bara, nej men det är ganska oklart. Så bara, åh, en bara, ganska oklar podd. Jaha, skitbra. Ja, ja, ja. Det är tydligt bara in. <laughs> För att vara oklart så är det ganska tydligt om vad podden ja. handlar om, eller vad podden är. Ja men det är tydligt oklar. att den ska vara oklar. Ja exakt, det, det är det ni kan förvänta er. Mm. Din favoriträtt är ju tacos. Ja. Eh, och jag älskar ju typ alla former av husmanskost. Men om du väljer en husmanskost som jag ska laga åt dig, vilket skulle mm. det vara? Typ, tänk på att jag kan laga allt nu Det kan jag inte ja, ähm, gjorde köttbullar ja, det är klart. Potatismos Med oh. mycket smör ja. mm. mm, mm, mm. Brunsås Och alltså, oh. alltså, Brunsås, oh. ja, jag gillar inte potatismos Längre nej. Köttbullar är så här, helt okej okay. ja. Och lingon avsky lingon. Ja. Och typ Julskinka vill jag också lägga till på min lista Faktiskt Alltså att och att man inte julskinka helt åt alltså. ja, dem. Gillar mat, slutsats. Jag äter inte mycket mat, men, ja, mat mat, men jag bra. gillar mat. Men mat är bäst. Alltså det, är, det är för gillandens dag. Ja. Det gör verkligen är. Och att jag är väldigt eh, kräsen när det kommer till smaker. Det, det låter ju ganska konstigt. Det där, alltså. <laughs> jag gillar frukten banan. Alltså som en banan, en vanlig banan. Men jag klarar inte av saker som smakar banan. Alltså banangodis, bananglas, banan. Nej, med, uh, banan nej det, men det är för att det aldrig smakar. Man förväntas verkligen att det ska smaka banan och så uh. gör det inte det. Det kan vara ett banan och milkshake som jag kan tycka är helt okej. Okay. Uh, men så alltså, de här jävla gula skummi uh. Men skummi Skumbananerna uh. menar jag. Skum och men. det, är ju, det är ju samma sak tvärt. Nej, det är samma sak. Nej, tvärtom med päron. Jag älskar allting som smakar päron. Ja. Päron milkshake, päron godis, päron glas, bla, bla bla. Klarar du inte av att äta frukten? Nej, jag klarar ju, älskar ju frukten. Ja. Men jag klarar ju inte av som, som smakar päron. Nej. Det är jätteklätt för det ja. godis som kan smaka päron. Ja, det är så Men det är så här, alltså, jag hatar ju päronsplitt. Jag hatar pigelin. Ja, men pigelin är inte päron. Va? Det är typ i smak. Va? Så Punkt. Nej. Oj, vilken... Vilken uppenbarelse fik. Ja, tänker att jag fortfarande kan lära dig saker. Det är helt sjukt. Det är nog det enda som jag kommer kunna lära henne. Jag, inte. jag får alltid höra bara när att säga att jag inte gillar pigelin. Bara, Hur kan ni inte gilla jag den är ja, alltså Jag gillar ju smaken av Pegelina. Alltså, I pigelin drinkar MBH, jag älskar sprit. <laughs> Men jag klar, uh, klarar inte av ordet is, isglass Nej, för att jag får det. så ont i tänderna. Så ispinnorna och grejer också. Ispinnorna. Nej så tuggar på pinnen. Ah, ja precis. Ah, <laughs> det var den ah, reaktionen vi skulle komma rakt. Alltså, hade ni sett mig nu så är det så här <laughs> hela kroppen typ skrinklar sig. Jag känner typ i mina inälv. Jag ser hur det, det ser ut ut nu. <laughs> Jag Men sen har jag ju också vet, vad jag vet så gillar ju inte du saker som smakar choklad heller. Nej. Nej. Vilket gör mig så alltså, att, att vi är vänner är lite konstigt faktiskt för att jag älskar ju choklad. Jag all, älskar allt som har med choklad. Ja alltså, och innan allt. det blir ett drev mot mig nu. <laughs> jag gillar chok alltså choklad som i alltså chokladkaka. Alltså en marabou eller liksom center och sånt. Mm. Choklad är Ja, choklad är gott. Mm, men chokladglass chokladglas. Men, chokladglas. Fruktansvärt vidrigt. Alltså, Chokladmilkshake. Fruktansvärt vidrigt. Det är nej, nej. Ja, det är så ont. Det är så ont. Chokladpudding. Alltså, fruktansvärt. Ja, men chokladpudding är något helt annat på någon Smaka choklad är ja, i en ja. annan form. Det är puddingform. Jag gillar inte pudding generellt, kanske. Nej, sånt. Alltså, för kräm du det Vänta lite. Vi ska men alltså chokladglas jag blir så ledsen. Det är det bästa jag vet. Typ. Eh, och så kladdkaka. Ja, men kladdkaka är ju gott. Men det är choklad. Jo, Nej, men okej, det, är, det, är, förlåt, det, är, det är ju en kaka. Mig, det är faktiskt kakao. Ja. Och det, är inte Nej, det är choklad, men det är inte choklad. Ja, ja, återigen. Den eh, kladdkakan med marabou som marabou släppte med mjölkchoklad på. Gillar du den? F vidrig. Ja, men det är, ja, för det är fångligt att blanda Ja. Det är så konstigt. Jag har faktiskt aldrig ätit den. Men liksom, alltså kakor och sånt med chokladbitar i. Det kan jag ju äta. Det är ju mm. ingenting jag föredrar. Chokladmuffins då? Nej. Nu kommer min sambo hatar hata dig. Ja. Det var på tiden, Max. <här> <här> <här> Där kom det. Där kom vår breaking point. Ja, jag trodde. För han älskar ju chokladmuffins. Ja, med, vissligen, men han ja. visserligen. Men han är liksom ett... Ja, men det, det var ju lite så här oklar, <här> onödig fakta om oss. Ja. Eh, men ja Våran grej är väl att vi ska prata lite highlights som vi har haft under året. Mm. För att eh, man lär ju känna oss allt eftersom. Ja. Men highlights, om du får name droppa det första du tänker på. Alltså det största, om du, vi har ju skrivit ner våra highlights då. Mm. Men din största highlight från 2018, om du bara får välja en grej. Vad skulle det vara? Mm. Alltså det måste ju vara, alltså jag måste ju säga Emma Ja. Det är ju det, eh, för ah. det var ju ändå så här, det tog ändå mig i, jag, fick, alltså jag har ju väntat ett helt år på att åka dit och när ah, jag var exact. där så var det så bra liksom, ah. och så var det ju ändå med dem Trots höga förväntningar jag... så blev det ändå så bra ja liksom. ah, men exakt eh, sen är det så här, alltså, det kunde absolut blivit bättre, ah. men det kunde verkligen ha blivit sämre, alltså, ja, det kunde vara ja. emot allt jag trodde, ah. och då var det ändå, ändå inte musik jag ändå lyssnade på Nej. Ja, egentligen, men Nej. Det var, jag hittade ju alltså, det var ju så bra och det var så mycket att det ska få ett ja det, ja, det blir ju en helt annan grej när man ja. eh, alltså när man ser bandlaj. Det finns ju så mycket som jag hade hört tidigare. Alltså jag har ju varit på Emma Boda. Vi pratade om Emma Boda-festivalen. Mm. Det var ju mitt femte år i år. Eh, och första gången jag åkte dit så var jag så här, visste lite om den eh, typen av musik och lyssnade lite på reggae och liksom lite på Panda mm. da Panda och hela det här. Ehm. Men jag har ju upptäckt så mycket musik genom att se banden där live. Så jag ansträngde ju mig knappt mm. alltså under åren att lyssna på det som skulle spelas. För att det blir helt annat när man kommer dit. Ja, jag märkte verkligen Det var ju en helt annan stämning. Ja. Än något annat liksom. Ja, och men det var Emma ju din första bara... festival. Ja, exakt. Och det, ja. Men det var ju lite sjukt att när jag sa det till folk bara ah jag ska på min första festival. Och de bara, vilken? Jag var Emma bor där. Och de bara, det kunde inte vara någon mindre. Jag var nej. Eller hur? Och någon som är, alltså ja. även om den inte hade varit mindre. Alltså det, vi var ju ändå borta i fem, sex dagar. Vi åkte ja. på tisdag morgon, kom hem på söndag eftermiddag. Ja, men exakt. Så det var ju verkligen lång liksom. Ja, och i tält. Ja. När man inte är van vid det. Mm. Så jag tycker jag klarade det ganska bra faktiskt. Verkligen. Jag hade... Det var våra andra kompanjoner att säga vad de vill, men <laughs> <laughs> alltså. Eller hur? Nej, men det var, det var jätteroligt. För jag har ju pratat med Malo och velat att hon ska följa med. Mm. Och nu var det så här, finally. Ja, exakt. Förra året så ville jag ju verkligen följa med. Men jag kunde inte. Ja. Jag var ju, skulle ha bröllop och grilla. Inte jag, ja, men nej. Så var jag skulle ha Hon Plöde är inte Nej, <laughs> <laughs> eh, men jag skulle ha härna och då kunde jag ju inte för det var ju mitt i veckan liksom. ja, så att då kunde jag inte tyvärr men i år men nu har vi varit där, ja. nu har du varit där ja. men Emma ska ju få ett helt eget avsnitt ja precis eh, för det är så mycket att säga så ja. att, eh, det har vi då. många historier har vi därifrån ja, har vi. både stora och små ja. men det är ju lite allmänt festival i och med att det var min, mitt femte Emma Emmaboda och min typ vad blir det? Tionde festival. Och mm. det var din första festival. Ja, exakt. Så lite, ja, det kommer. Vi tar Pro det sen. Ja, nästa highlight. Ja, din största highlight det här året. Ja, förutom Emma Boda, ja, förutom Emma Boda då. Mm. För det, det blir ju fortfarande min största highlight. Mm. Men eh, om jag inte får, se, får jag inte säga någonting med Emma Boda. För ja, det, det var okay. ju en highlight från Emma Boda. Eller ska vi ta det i det avsnittet? Ja, ta det Nej, men då måste det väl ändå vara äh, att Jag drar ut på detta nu. Ja. Ja. <laughs> Min födelsedag, vill jag säga då. Ja, det var ju så mysigt. Ja. <laughs> eh, vi hade ju en eh, dagsfest. Mm. Eh, jag fyller ihop 14 juni. Eh, och vi hade den på lördagen, den 16 juni eller någonting. Eh, ja. Och vi var... Vi var ett litet gäng vi, Det skulle ha varit jättekallt och regnat den dagen, ja, Egentligen Så att jag hade ju på mig långbyxor och hela det här ködet ja, Alla hade ju på sig långa ja, kläder Och jackor ja. Men vi hade liksom tagit med högtalare Vi hade med lite snacks Vi hade såklart Det var en dagsfest så vi hade ju alkohol Fest, Fest. Vi är från Borås <laughs> med äh. ja, hem och sånt <laughs> Ni kommer störa er som Fan på det sen men i alla fall, Nej, men det, det måste ha varit den. Mm. För att det blev, så, det blev så lyckat trots att jag var cirka 0% taggad innan vi gick upp till sjön. För vi mm. satt vid en sjö och hade det dags fast då. Eh, det var, var ju lite så här, men lite små men sen i bara. I början. Ja, ja. Men sen bara bam, sprack ja. det upp och det blev så fint. Ja, och vi lyssnade ju på musik och vi drack. Och, Kolla det verkade, på ankor. Jag hade ett, qui ett quiz om mig själv. Ja, just det. Och det var väldigt kul. Det var jätteroligt. Eh, för att det var... ja Nej, så det är min highlight. Mm, det var, alltså, min det, största. Där den var jättemysig. Ja. Det blev, som sagt... Först hade jag jättestora förväntningar på min dag. Eh, sen så minskades de, så jag hade noll förväntningar. Och så blev det alltså, ändå en sån turnout till slut. Mm. Men hela både dagen och kvällen var ju bra. Ja. Så det var verkligen för på dagen. kvällen sen så gick vi ju hem till mig. Ja. Och fortsatte hos mig. De som ville det. Ja, Vilket var alla. Så att <laughs> ja, jag, jag har inte jättemycket minne ifrån vilka var som var där. Kanske. På var kvällen. Alla vi som var. Ja men där. då så. Mm. Jag kommer ihåg er, jag lovar. Kul att ni kom. Tack. <laughs> <laughs> Tack för att ni kom. Nej men vad har vi med för um, highlights tillsammans? Som vi kan ta upp? vi var på när vi var på Kullaberg i april ja och där hade vi inte varit på vad är tio tio år, tio år. Jag, det var ju min allra första Just gång på det. Kullaberg ja där jag hängde ju där med ja, Kullaberg för er som inte vet är min mamma visste ju vad det var så ja. hon kallade ju det så krogen i skogen när hon var ung mm. men det är verkligen eh, ja. många som är från liksom så här vet vad det är ja. att det ligger i Överlida som ligger i egen kommun, ja. mitt ut ingenstans. Att folk vet vad det är, det är konstigt. Och vi var ju där med en gemensam vän till oss, ja. Rebecka. Så det var vi tre som... Rebecka! Mm. Det var ju vi tre som åkte dit. Och det var också så här, vi såg LBSB. Och det är ju ett av mina favoritband, mm. liksom. Men det var också där vi, vi hade ändå för lite förväntningar. så, ja, men vi klart. hade inte Vi hade ju mer förväntningar på just på LBSB. Ja. Vi hade inte så mycket förväntningar på Kullaberg i sig. senast jag var där, där, tio år sedan, var ju det så här. Ah, det var just där och sen har jag inte hört så mycket bra om det. Efter ja. det, när det har öppnat på nytt. Men det blev en så jäkla bra kväll. Det var ju inte ja. min bästa utvikväll på flera år. Ja, men samma här. Alltså, det blev ju så lyckat för att... Det var kul, alltså alla var så här, Hade druckit lagom mycket alkohol för ja. en gångs skull. Klapp på axeln till mig främst. Mm. <laughs> och det blev. Nej, men det blev bara bra. Ja, det, det vi lyckades väldigt bra med den kvällen och vi hade jätteroligt. Och det var typ mycket nytt folk som är jätteroliga. Ja, men precis. Ja. Dansade så fruktansvärt mycket. Ja, Gud, ja. Jag har ju aldrig varit en som måste tränga mig fram utan jag står ju heller långt bak och dansar. Ja. Men, men jag, uh, I lost my shit. så att säga. Ja, Jag, tapp ja, jag hon... tappade det. Och det var så här, jag, jag måste fram. Så ja. jag hoppade fram. Men det var jättekul. Det var, ja. du... Helt plötsligt stod hon var där, så var, där. Jag tänkte att hon kunde inte ha försvunnit så här långt. Nej. då med jag att vi är mitt ut i skogen. Ja, jag kunde inte gått där. hem liksom. nej, exakt. Så det var liksom ganska lugnt. Uh, men nej, men det blev så bra. Mm. Och sen att vi ändå att fixar. Ja. ja, vi hamnade ju på något ogrundat sätt backstage sen. Närmare. ja Det får vi faktiskt skryta om lite. Ja. Nej, men det var ju jättekul för att det var ju såhär, de är ju väldigt schyssta. Ja, väldigt nu säkert. låter det som det är inte så. Men de är ju väldigt snälla. Mm. Eh, alltså såhär genuina människor typ. Och det gör ju ännu mer att, eh, att jag verkligen uppskattar deras musik. Ja. För att eh, det blir så här. alltså de spelar ju lite såhär premiärvisning för deras nya låt. Liksom, mm. Kolla ju läget var med oss. Alltså de bara sköna personer helt enkelt så ja. att det det blev ju lyckat för att de liksom var så sköna och liksom, bara, nej men ta en öl Tog ja men typ, och vi bara satt och chillade liksom. de var inga ja. såhär påtvingade ingenting, nej. var bara så skönt då så var det var ju bara så när vi skulle ut och vi bara, jaha de var stängt jag sa en timme nu. efter stängning. Vad i ja. helvete? Vi bara, Fick ha, inte ta våra jackor först. Nej, jag, så bara, jag får gå in och hämta Vi bara hej hej -he -he. ja, Men det är ju också en ja. liten kväll för sig. Vi kommer ju dra våra kroghistorier många ja, gånger. exakt. Så det att det... Efter LBSB så var ju vi väldigt eh, hypade På nästa utgång så skulle det vara Vänga Boys. Ja, vi hade köpt biljetter. Var i Göteborg- Ja, det är alltså, vi är väldigt bra, vi och Anna tjej Sara, mm. eh, vi var liksom hemma hos henne och hade värsta, väldigt bra förfest. Ja, vi hade jättekul. jättekul. Det och det var bara vi tre. Ja, ja. Eh, jätteroligt. Så då hade vi köpt biljetter till bussen, mm. vi tog ju inte den här hundrabussen hundra bussen som man tar utan man tog ju, Svebus tog vi tog vi. Svea tog vi för Nej men lång historia kort, mm. det blev inget Venga Boys. Nej. Det får vi också ta någon annan gång, känner ja. jag. Men eh, varför det Nu låter det ju konstigt att detta är en highlight för oss ja, två. För men det blev bra. Det, men... Ja, mm. men det blev ju ändå bra ändå. För vi träffade några andra vänner. Och vi gick mm. ut på andra ställen. Och det är ju ändå någonting som jag verkligen kommer ihåg. Ja, men exakt. Från året. Ja. Även om det såklart kunde blivit mycket bättre. Så kunde det också sluta mycket ja, vi värre. kunde lika väl. Vi stannade kvar, och eh, du åkte utvärr hem. Ja. Eh, men vi du kvar, träffade du då våra kompisar och liksom, mm. ja men hängde kvar. Sen att ja. ja, Det var väl för... första gången du träffade Ylva. Det måste jag ha varit då. Eh, nej, nej, var det Träffade inte jag Ylva en gång innan det också. Jo, på Halloween förra året. Ja, det, precis. Ja. Men, det mest, ja, men det är första gången att du typ verkligen pratade med Ylva kan vi säga. Ja, exakt. Ja. <skratt> precis. <skratt> Jag har inte jag vet inte har träffat Ilva Ilva jättesnär. Men <laughs> det är lite fel där, men ja. ja. Men det, men det, var, det var bra. Det ja. Var, det blev bra ändå. Alltså att man kunde göra någonting av att det gick så dåligt till något så bra. Jag tror det är Exakt. därför för det är en highlight. Ja, för att det, för i och med att vi båda har ändrats alltså ändrat ganska mycket under åren så mm. för två år sedan så kanske vi inte hade kunnat göra det. Nej, jag tror vi hade åtminstone då alltså. Ja, Det tror verkligen. Det. Och verkligen bara nej kald i ett misstag och ja. åkt hem. Och nu det var det så här, vet. nope. Nah, vi gör jag bara... av det. Men vi visste ju ja. att vi hade kompisar där. Exakt. Så att jag träffade din kompis. Jag har ju inte sett på hit länge så det var ja. liksom det är jättebra ja. okay. Andra alltså det låter ju som att vi bara dricker. Det är inte så. Nej, gud, nej. Men andra <laughs> vi dricker väldigt mycket tillsammans ja. med våra vänner. Speciellt, det, det har blivit så. Okay? Ja. vi är, vi har kris. också. Ja. vi är 25, Vi har kris. Ja, Man får dricka vin, ja. okej? Okay? Det, det är helt okej. Okay. <laughs> lite kul ändå för jag tänkte nämna en till highlight här nu. Ja. Och det är ju våra vinkvällar med Fantastic oh. <laughs> Four. De, de är ändå relativt nya. Ja. Eh, det är ändå nu, Vå vi hade de första i Fast de är ju toberna. inte så nya egentligen. Jo men jag vet, den första vinkvällen med, med oss fyra var ju... I, jo jo men jag tänkte nej, att så här personerna inte är så nya. Jaha nej gud nej, nej. precis. Och okay. det var lite så här slump. Ändå. Ja. Att, det, att det blev vi som hängde en kväll. Ja. Så tänkte vi att nej men det här gör vi ju till en grej. Ja, det, vi, kul. Det, blev jättekul, det blev ju jättekul. Det blev verkligen ja. mycket bra också. Eh, så de är ju verkligen. Vi hade ju så roligt. Och då kände jag att det var, men det var så här kväll som man verkligen fick upp liksom humöret. och verkligen så. Här, ja. Man kunde prata om allt och bara mm. släppade det typ. Ja och sen har det ju varit. Vi har väl haft tre eller fyra nu. Ja, det blir lite så här, ja. folk bor på olika ställen och någon bor i Göteborg och ibland blir det svårt, men ja. vi vet ju vart vi har varandra. Och det, det är något som jag verkligen tar med mig från i år. Mm. Nya bekantskaper, generellt. Ja. Om jag snubblar in på en annan highlight, att jag har träffat många nya vänner i år. Ja, men jag eh, eller många och många. Men många, jo, jag vill säga många. Ja, det är det inte många som blir så nära som jag har fått. Det här året. Nej. Eh, och det tycker jag är fruktansvärt kul. Mm. Men, det, men det känns bra. Att man fortfarande kan göra det. för att Jag tror mycket man är inne på. När man är liksom så här. Ja, men hur trenden, träffar man nya eller? människor. Ja, när exakt, man har sin. Ja. alltså Som vi vi, är ju, vi gör ju typ allting tillsammans. Ja. Men vi umgås ju också. Med samma människor. Alltså det, mm. det är svårt. Ja. Ibland kan jag tycka. Speciellt när vi har haft eh, arbeten. Som inte. Alltså det har ju inte varit några jobbakkompisar man kan hänga med och liksom sådana grejer och det är ganska svårt generellt med vänskap nu tycker jag. Ja, det är svårt att veta liksom här, Visst att man kanske är mer, och mer så öppen nu och man har kanske fått de här som man trodde lite mer mognare. Men det känns också att man kan ha att men det kan vara svårt det känns som ändå bara för att vi är man man Ja, men det känns som att alla vänner har redan, redan har sina typ. vänner. Ja, men exakt. Typ. Ja. Men ja men jag tyckte att det, det blev bra. Mm. Då har du verkligen. Ja. Och så många vänner som jag som jag har haft länge. Eller under, inte bara under detta året. Som jag, men som har vuxit. Att en ja. större vänskap har vuxit fram. Under detta ja, året. Exakt. Och det är ju också någonting som jag verkligen. Kommer ta med mig och minnas. För många av mina highlights har ju med mina vänner att göra. Mm. Ja det är jag. sällan man har en lätt som man gjort själv. Det händer inte alltid. Ja. Lite. Vi har väl varsin. som är ensam nu. Ja, alltså som verkligen är helt ensam. Vi båda har börjat plugga. Ja, men exakt. Ja, det är sant. Det har vi ju faktiskt verkligen fått eh, tag i tag det och börjat Saha. plugga. Mm. Du är mycket tidigare med men jag är ju ganska ny på det här med plugget. Jag började ja. i september, men du är ju klar. Jo, men du började ju plugga på högskolan, alltså ja, teknisk högskolan mm. va? Ja, exakt. Ja. Och jag pluggar ju en vuxenutbildning. Mm. Alltså, som är 40 veckor och du, var är den, tre år? Japp, tre år. Ja, men det, har, det är ju ändå ett stort, lite mer livspåverkande ja, det beslut. Ja, håller på lite längre. <laughs> ja. Men det är nu så här, båda börjar plugga. Och det var liksom det, ja men det är det vi har gjort som är så stort. Precis. Ja. Vi har varit på en föreläsning. Men Jack Werner. Oh ja, och jag, Jack Werner för er som, som jag som inte riktigt visste, det är ju han som har Creepypodden va? Ja, och den är ju så bra. Han inte lyssnar på den så lyssnar på den. Ja, och han har ja. väl det här creepypasta och hela det här. Eller? Ja, han tar ju in eh, historier från creepypasta som man hittar ah, på typ och sådana grejer. Så han berättar ju om det. Och så okay. sitter han så här, engelska som man översätter till svenska. Ah. Väldigt, väldigt bra. Ah. Hans berättare berättar mm. mm. eh, så. ju. Ja. Jag har ju som sagt inte så bra koll på detta. Eh, men eh, vi var på en föreläsning om källkritik. Ja. Det var för hans eh, nya bok som han släppte nu här. Eh, vad heter den? Jag vet att det inte är sant men det är för jävligt ändå. Ja, just det. Eller jag ja. vet att det är fake, men det är för jävligt ändå. Just det. Och den, eh, den var så lärorik och den fick mig att tänka så mycket. Ja. Och eh, var även så här. Jag blev ju mer sugen på att gå på föreläsningar. Ja. Jag bara... Kul det är att lära sig saker. Ja men <laughs> exakt. Ja men alltså verkligen så här. Föreläsningar som man tycker är. om någonting man tycker är intressant också. Ja, ja men mer sånt eh, generellt. Och jag menar mm. Borås är ju ändå. Vi bor ju i Borås då. Borås är ju ändå lite av en kulturstad. Så att det finns ju mycket mer för. Alltså sen ja. jag. Tackade jag till detta liksom evenemanget. Så får jag mer notiser om. Eh, mm. Vad heter det? Om eh, föreläsningar och föreställningar. Ja. Liknande, liksom. ja. Mm. Någon snackar, vi lär oss. Ja. Men det är ju inte svårt heller. Det är bara att gå dit. Vad var, det för, vad var det du var på med kusinen då? Vad det var det för föreställning? Ja, det var ju det. Ja, det Lugnt. Det var ju att vi gick dit och då är det med vad heter han? Förlåt, Sebastian heter han någonting. Kom inte ihåg nu. Nej. Att de, vi gick dit och så var det som liksom, att vi fick hänga med när de gick igenom ett mord, ett fikat mord och såklart. Ja. Men... Det är ändå verklighet för någon. Liksom. Ja, eh, så fick vi gå igenom och hänga med. Och så gissa vem som var mördaren. Typ. Och det, alltså jag ja. är ju så intresserad av mord ja. eh, Och seriemördare. Eh, så det passade ju verkligen både mig och min kusin. Ja men precis. Eh, det var så kul. Och kul att göra någonting tillsammans också. Alltså generellt. Ja men exakt. Min nästa highlight. Eh, jag firade fem år med mitt körkort. Det är lite sjukt, jag, jag har inte kökort. Nej, jag firade, eller jag firade, vi firade fem år. Jag och mitt lilla kökort. Ja, ni satt vi ger glas vin och... Ja, men jag drack faktiskt ett glas vin. Ja, men det får man. Det var, man får ju unna sig. Ja, det, det, var, det var en bra dag. Mm. Det kändes så konstigt ändå, för att nu var det så här okej, nu har jag haft mitt kökort i fem år. Nu är ju jag mm. enligt lag, eller enligt så här, rekommendation eller inte äh, det du, du öva. Jag får just, vara ja. handläggare. Du kan vara handläggare till mig. Ja. Nej. Handledare heter handledare. det. Inte handledare. <laughs> det är inte är ärende jag. du har. Nej, just det. Handledare. Ja, det kan ja. det vara. Ja, men då måste jag ju gå en sån kurs. Ja. Och vi måste ha en jag har ju fortfarande ingen bil då. Nej. Är... Kollektivt, det det. kollektivt. Ja. Det är kollektivt bra. <laughs> Någonting annat vi har gjort idag, i år. Vad har vi gjort i år? Jag hade min... Eller jag var och anordnade min första baby shower. Min ja. kompis som ni fått. Lite ett kid. 25 års kris. Mm. Mm. Eh, Och så den anordnade vi Det blev jättebra. Det blev mm. ju superkul. Ja. Det blev jättebra. Eh, Någonting annat, du har gjort? Eh, nej. Ska... Du blev på råd, eller? Jag var på rådos. Ah, just det. Med, min, med min mamma och med min morfar eh, och min morfars fru Pia, såklart. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det var bara så jävla bra. Mm. Alltså jag, hade gett, jag och min mamma har ju generellt en fruktansvärt bra relation. Mm. Vi står varandra väldigt nära. Uh, men det blev ändå över överförväntan. Mm. Och att uh, för mig och mamma som kan vara lite så här för på varandra och så här reta upp varandra lite så mm. det var ingenting sånt. utan allt Vi hade sånt flytt hela resan bara. Jätteskönt. Det blev väldigt mycket vin, mm. men eh, jag och mamma gillar vin, så att jag har känner att det är okej. Okay. Ja, man får. Ja. Vi, var, vi hade sämre vin. Man får på den. <laughs> Ganska oklart. Ja. Eh, nej, så att vi var ju på råd och det var mm. så jäkla kul, verkligen. Alltså, mm. Ja, det får man väl också ta. Alltså det, det hände ju inte så mycket. Vad gjorde vi? Vi solade, badade, drack öl, drack vin. Mm. Äh, man behöver inte göra så mycket, men det är, ju um, alltså det är ju sällskapet i sig som man vill ha. Ja, men alltså. precis. Morfar hade ju precis fyllt 70, så det var ju lite så här. Det var kul. Det blev lite spontant också att morfar följde med. Eh, eller och, att morfar och, och, hur, och Pia... hur gammal är din mamma? Hon är 30, va? <laughs> yes! 32, faktiskt. Ja, ah, okej. Okay, så, mm. så. Så, så är det så är 32. 32. 33. <laughs> ja. <laughs> Alla som vet vad det är från för en guldstjärna. Ni som vet, ni vet. och för fan. Åh, nej, får aldrig så se så vi på nej, det. Stryk det. glöm det. Oh. Ja, nej men eh, min mamma är ju också ung. Mm, det är eh, oklart hur gammal hon är. Hon har aldrig berättat det för mig. Jag <skratt> oh, kul, hon aldrig hade aldrig gjort det faktiskt. Hon hade aldrig vet vilket år jag var. Det ska ju mina barn. Ja men jag trodde ju att min mamma fyllde 35 och så ju typ 10 år. <skratt> alltså jag kan faktiskt det med tja, faktiskt. Ja, men hon, hon åldras ju inte. Nej, hon gör ju inte Tack det. för mina gener mamma. Jag hoppas att de har smittat av sig. Det tror jag. Ja. Jag en till. Look. Du har inte varit på Rådos. Nej, det har jag tyvärr inte varit. Du har inte varit utanlands Nej. på säkert fyra år eller något. Nej, det... Nej skoja bara. Jag var för fan i Rom förra året. Ja. Men det var ju förra året. Ja. Förra året. Härligt. Ja. Um... Skärpning. Jag ska, <laughs> ska Jag har inte så mycket... Jo, jag såg ju faktiskt Ed Sheeran. Oh. I ett borger. Fy fan. Det var så bra. Alltså det var så spontant också. Hur ehm, Min kompis Rebecka bara, hej, vill du följa med på Ed Sheeran? Jag bara, ehm, nej, nej. Men jo, så jag bara, ja, det kan jag göra. Ehm. Jag skriker bordet för att jag är så kär i Ed Sheeran. Det är mm. någonting med mig och rödhåriga män. Ja, jag tror också. Men det också. Men det var så bra. Alltså, han, alltså, han, jag är, jag är så här, jag hade min period, jag lyckte väldigt mycket på honom, ja. men sen slutade jag för att så här, men, jag, vet inte ja, uh, men jag har ju aldrig lyssnat mycket på honom Jag tycker bara att eh. han är så jävla charmig alltså Jag vill ja, ju hon ha är det. honom men det, i en liten låda hemma Vem vill inte ha en liten rödhårig Men en rödhårig man en hemma <laughs> <Fruksansvärt>, <laughs> väldigt, Utan stjärn och sånt <laughs> <Ja>. <laughs> det, var inte, det är inte jag som säger det Det är någon annan Nej, Sägnen men, säger att <laughs> Rödhåriga har inga stjärn uh -huh. Nej men Så tog med mig dit och det var så bra. Alltså verkligen, jag trodde inte att han skulle göra det så bra men han Nej. gjorde all musik, musik, musik. musik själv, sjöng allting själv, ingenting inspelat, Nej. ingenting. Och det var så bra och hela publiken stod där med sina jävla telefoner och det var ja. mörkt och alltså... Nej, men han är han. ju, och han är ju, sant? nu har jag inte sett honom live. Nej, men men jag, jag har ju sett honom live på Youtube. <laughs> och han, han sjunger ju bra alltså, ja. även när det, ja. när det inte är på Spotify och när det inte är mixat. Exakt, verkligen. Men mm. han har ju också det. Alltså, han, han kommer ju direkt från gatan så är det är klart att han kan sjunga ja. själv. Alltså så här start utan. from the bottom now. Yeah. Yeah. Ja, exakt. Okay. Um, ja, men det var det. Ja, Ed. han är fin han. Ja, han är god. Jättefina. Mm. Uh, och jag var ju också i Göteborg. Inte på ED, tyvärr. Men jag var ju på 90-talsfestivalen. Just det. Uh, vi det som älskar 90-talet. Vad inte jag med då? Uh, jag, jag vet inte. inte jag Nej, men vi var ju ett gäng som åkte ah. dit. Och vi såg skoter. Alltså det var ju många, <laughs> många andra bander också. Men skoter var ju... Ja. Nej, men att se honom live, det är ju... Det är ju nästan bucketlist check på den. Ja, känner jag. Absolut. Eh, så att det, det var skitkul och det var bara en generellt bra dag och kväll. Mm. Tycker jag. Så att det Nej, himla nej. Himla nej. Men du har varit i Göteborg ganska mycket. Ja, på sommaren tycker jag. Ehm Tycker jag med dig en del men du får ju mata ännu mer. Ja, nej men det har jag faktiskt. Ehm jag har ju en av mina närmsta vänner flyttade ju dit. Mm. Från Halmstad. Och när hon flyttade dit så... Ja, ja så, så, mina. ja. så började hon göra mina naglar. Och sen så blev det att vi att vi började hänga. Mm. Eh, alltså generellt. Och jag var där. Alltså ett tag kände det sig som att jag var där varannan dag. Ja, nästan. Det kände det sig också, <laughs> faktiskt. Ja, nej men så jag... Och vi hade ju... Det är också så här lite highlight att jag... Nej men jag har gjort ganska mycket. Mm. Uh, även om det är sådana små grejer som att sitta i en uh, park och dricka sidor så är det fortfarande så här alltså det är så många dagar från detta året som jag kommer ihåg mm. och det har ju med det det var ju då min och ja, Ylva och våran relation så här, verkligen växte fram mm. för att vi träffades ju för första gången på Emma förra året och sen så träffades vi på Halloween och så har vi haft kontakt men det har ju inte blivit att man har åkt ner så ofta till Halmstad och så. Så när hon flyttade till Göteborg så följde det sig ganska naturligt. Ja. Eller det, det blev kul. så. Ja, men det är ju spinkul. Ja. Men du har ju inte bara varit i Göteborg. Nej. Du har ju, varit ganska, du har ju fan varit överallt. Du är ju fan och <laughs> hela... Ja, men det, det känns som att jag har varit mer borta än hemma. Ja. Det, det här lite, året. Även om jag har varit väldigt mycket hemma såklart. Men jag har ju varit i, generellt i Halland. Mm. väldigt mycket vi vi var, vi <skratt> jag vi var ju halland nej vi var ju hallnsta tillsammans <skratt> ja. ganska minst två gånger i sommaren ja. nej inte två när vi färdade isak. Ja. sark och sen var det ju det var då det var det det var bara en gång nej då var vi då en gång ja jag vet inte inte allt jag såg, ja. också det två hängi Sen var det nu då senast när vi åkte ner till Ulva. ja därför det tog också bra Ja, nej men jag har ju varit väldigt mycket i Halland. För mm. som sagt, Ylva flyttade ju tillbaka dit och jag har andra vänner där. Och så har vänskapen växt fram därifrån eh, i krokarna liksom, Så att mm. jag har spenderat väldigt mycket tid där nere. Och jag har ju alltid varit en... Jag har ju suttit väldigt mycket hemma generellt. Ganska ja. mycket. Mm. Så att jag har ju verkligen utmanat mig själv att våga vara lite mer spontan. Och våga ta kontakt med nya människor. Och, nej men Som innan, det har växt fram mycket bra vänskaper. Nej, men jag har gjort mycket. Har flängt mm. mycket. Inte tänkt så mycket på någonting annat än att bara, bara ha det gött, Ja, Typ. I år har generellt varit ett bra år för mig. Mm. Har du haft ett bra år? Ja, alltså jag har. Jag menar, på, inte bara på så här att man har gjort mycket utan så här person, alltså på ett personligt plan. Jag tror, jag har nog varit ganska alltså, neutral med hela. Alltså, jag kan inte säga att jag har känt en jättestor förändring så. Det skulle nog vara ganska lika med typ, typ för året. Men jag känner ändå så att det inte har varit bättre runt har inte varit sämre, typ så. Det har varit ganska likvärdigt hela tiden. Så. Tänker du det? Ja, jag tror det. Jag, jag tycker ju att det har ändrats jättemycket. Va? Jag Hur tycker det? även att du har blivit mer spontan. Ja, jo, och och jo, bara så det sätt, att du jag, har ja. bjudit till mer. Alltså. För nu har vi ju, vi, det har ju varit ett år som vi har så här presenterat varandra för våra vänner. Mm. Och jag menar för två år sedan så tror jag att det hade varit mycket jobbigare för det, att träffa ja, en massa nya människor. Mm, det tror jag absolut. Så att jag, det... si, vi har jo, ju känt så så varandra. Men det är nog, om... det, ja, det är, du säger ju det mer än vad jag gör det. Ja, såklart. Men jag tror, jag tror inte mer att Och det är personlig sjung så så tänker jag att det inte är så mycket men ja, ja. jo men det är klart jag vågar ju voggy, verkligen och ut nej men mer. det känns <laughs> som att vi båda har vuxit en del under detta ja. året. På det gott och ont. Mm. Det är verkligen. Ja. Det tycker jag är ganska fräckt. Det är ju, Faktiskt. Det är ju, det är ju en stor highlight. Ja. Att vi har vuxit Faktiskt. Nej men jag har ju generellt haft ett eh, liksom, väldigt bra år och det har varit ett ett år med mycket början och mycket avslut vill jag säga. Ja. Jag har avslutat mycket som har varit eh, dåligt. Ja. Eh, eller dåligt. Jag har avslutat perioder i mitt liv i år mm. som har varit mindre bra. Eh, både alltså med folk man har känt och folk man. Ja, va? jag vet inte. Det har varit. Mm. Det, det har varit... Men personer allmänhet bara. Ja, ja. relationer. Ja exakt ja. Relationer, mycket, mycket gift ja, men man <laughs> Som har, har försvunnit mycket relationer Man har avslutat mycket relationer Ja men precis Och det Alltså en annan första gång det var ju liksom, Jag gick ju på mitt första rave nu på Halloween mm. Och det Emma borde räknar ju Vissa som rave och vissa inte som rave Alltså till en viss del så är det väl ish Lite, lite utom utomhällsrave ja, typ ja men precis ja. Eh, men jag var ju på mitt första alltså Genesis rave på Halloween och det var ju också någonting som att gud, nej men det vill jag göra mer mm. generellt det är det och eh, jag har ju tänkt göra det, det är mycket saker som jag har gjort i år som jag har tänkt att göra men som jag inte har vågat göra eller inte känt att jag har kunnat göra men som den här podden ja, ja, jag exakt. tänkte så mycket ja. men det har bara inte kommit till kritan men, men nu sitter vi här ja. mm. jättebra tycker jag Oh. Början och avslut. Oh. Vad har du för planer för nästa år? Hur ser du på nästa Gud, år? Det är en bra fråga. Alltså jag, jag känner bara jag ska bara ta mig igen. Nu är det ändå så här första gången jag pluggar på vad är det, fem år. Ja. Oh. Fem, sex år. Oh. Eh, ta mig igenom det för att jag vet jag, har, jag är inte bäst på att plugga. Nej. Eh, jag var inte bäst i skolan. Eh, men nu är det du Jag måste steppa upp mitt game liksom. ja. eh, Så ta mig igenom året eh, Och sen ja. mer träffa mer människor Bara med mer människor alltså, ja, men verkligen... Fortsätta på samma spår som du har börjat nu ja, men exakt Och verkligen bara hålla ut och lova mig själv Mer och bara Ta mig vidare typ. mm. eh, Och bara må det bästa jag kan Ja Mm men du har inga så här um, planer, Var, är det något du ser fram emot nästa år eller något du nej, har det... planer på att nej, göra nästa Har vi år? sagt att vi ska göra någonting? Jag har ju tre <skratt> festivaler som jag vill gå på. Ja just det, men jag har en, jag, en vill... jag, så att jag skulle följa med på ja, en. <skratt> exakt, minst en. Exakt, minst den. <skratt> minst kanske du? Så. Du sa i alla fall två. Jag så jag är minst två? Ja, jag tror det. Okej, okay, men då säger jag minst två. Hälften av det är du väl. <skratt> <skratt> nej, jag kommer inte följa med på fem och du går på tio, nej. <skratt> <skratt> nej, det kommer jag nog inte ha roll <skratt> med. Nej, det tror jag inte heller. Men, ja, men två då, Minst två. Mm. Jag vill ju verkligen det. Mm. Eh, ja, men precis. Men göra mer. Alltså gå mm. med föreläsningar som vi säger. Gå med mer föreställningar. Allt det. Mer spontanitet. Ja. Leva lite mer. Ja. Som vi har börjat göra i år, men som man känner att man ändå kan utveckla. Typ. Ja, men exakt. Lura. Eh, nej, men det, är ju, det är ju exakt samma sak för mig. Jag vill mm. bara fortsätta på det, på det spåret som jag varit nu. Ehm... Liksom hålla, hålla ute saker som under många år har tyngt ner mig. Och det gäller ju liksom mycket mig själv. Eh, fortsätta bygga vidare liksom på mina vänskaper. Och på folk som jag tycker om. Och ta hand ah. om det. Ja, man kan så här, vara på dem ännu när man tycker om. Ja, exakt. Alltså vårda sina vänskaper. Mm. Eh, och eh, jag vill ju ha jag har en riktig festival festivalsommar. Ah. Och målet är ju... Jag slutar min utbildning 3 januari. Och mitt mål är att jag... Jag ska ha ett jobb. Ja. Det, det är mitt största mål nästa år. Ja, det är klart. Men eh, ja. Uh -huh. Men vi, vi säger väl hejdå här. Eller? Ja, hejdå uh -huh. och välkommen uh -huh. till våran podd. Ja, hoppas ni vill lyssna igen. Till våran sjukt oklara podd. Ja, verkligen. Sjukt vi är nybörjare. Uh -huh. Håll ut. Det Precis. kommer att bli bättre. Och jag låter inte så här egentligen. Jag är <här> faktiskt sjuk. Ja, <här> ni kommer för att vi kommer höra Vi har ju kämpat idag. Jag håller uh -huh. också på att kolla uh, vippen här borta- Eh, gud, som att jag skulle avlida ja, jag, jag håller bara på att bli lite sjuk ja, det Så, <laughs> så jag att energin det. är ju lite så där. Men ja. eh, vi ville komma igång mm. Och det tycker jag att vi har gjort ja. Ja. Men så hoppas ni Hoppas ni vill fortsätta lyssna ja. Lyssna flera gånger mm. ehm, Och så ja. har det så jävla gött helt, ja. helt enkelt ja. Har det gett? Ha Hej Bästa. <laughs> ja. Hej då